Vi vil gennem 10 episoder give vores bud på den seksuelle undervisning, du burde have fået, men som du nok ikke fik. Men som du og hele verden fortjener. Køn, sex og hele muligt Høj, muskuløs, handlekraftig, initiativrig, selvsikker, græder aldrig, har altid lyst til sex. En rigtig mand. Eller hvad? Mange mænd og drenge vokser op med en følelse af at skulle være på en bestemt måde for at være en rigtig dreng eller en rigtig mand. Et bestemt skript, som man skal leve efter. Et skript, som måske ikke kan rumme alt det, man egentlig er. Nogle kæmper med forventninger til maskulinitet og manderoller i hele deres liv. Andre lærer fra barns ben at gemme og følsomhed væk og trives rigtig godt i den hypermaskuline udtryk. Men om vi mærker den eller ej, så er de der altså forventningerne til, hvordan man er en rigtig mand. Og det er det, vi skal snakke om i dag i køn seks og hele Måletjavsen her med nede på Spil på 24-7. Og øh, jeg har fået to dejlige gæster i studiet til at hjælpe med at svare på en masse spørgsmål om maskulinitet og øh, manderollen. Og mine gæster, det er Rasmus Hall Møller og Momo Michael. Mit navn er Sonja Rita, og velkommen til jer. Vil I starte med at præsentere jer selv? Ja. Hej, uh, og tak for at invitere mig. Jeg hedder uh, Rasmus Halmøller, og jeg bruger uh, han-ham-pronomener. Jeg er 27 år gammel, og til hverdag, der, uh, lige øjeblikket, der uh, vi karriere jeg på uh, min gamle højskole som, uh, på et valgfag, der hedder Moderne Mænd. Uh, og ellers så bruger jeg det meste af min tid på at tale og skrive om. Øh, maskulinitet og maskulinitetskultur i maskulinitetsidealer og prøver at øh, nå drenge og mænd og nå også alle dem, som ikke allerede er super øh, feministiske eller super woke, men også så nå alle dem, som, hvor det faktisk rykker rigtig meget at nå dem. Og øh, på det seneste er jeg begyndt at prøve at nå dem med humor og med memes og med nogle lidt mere tilgængelige formater og med videoer også en smule. Øhm, med varierende succes, men det, jeg har det sjovt, mens jeg gør det. Fedt. Det glæder mig til at høre mere om mm. lidt senere. Vi skal lige høre om uh, Momo. Ja, øh, jeg hedder Momo, og jeg er 38 år gammel. Øhm, jeg bruger han-ham-pronomener, øhm, og øh, jeg er transmaskulin og bliver socialt øh, læst som øh, mand. Uh, og lige nu er jeg i praktik i en uh, garnforretning, og det er super lækkert. Ej, hvor fedt. Du er jo uh, den strikkende mand. <laughs> Simpelthen. <laughs> ja. um, det er så dejligt, at jeg har i dag til at uh, snakke om det her emne her. <coughs> det er jeg glad for. Og uh, først så vil jeg gerne lige spørge lidt mere ind til dig, Rasmus. Uh, det her valgfag, den moderne mand, h vil du ikke kan lige fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det handler om... Og tage. Der er rigtig mange højskoler efterhånden, der har fået sig sådan et kønsfag og sådan et identitetsfag. Øhm, og det havde jeg også selv i den tid, jeg, dengang jeg gik på højskole i 16. Men moderne mænd. Og jeg skal ikke tage credit for at skabe det. Det er en god mand med en masse der har gjort det, som desværre har fået i øhm, Men moderne mænd tager ligesom det her. Alle de her læringer, vi har gjort, om, gjort os omkring sådan køn og identitet. Øhm, applicere det på, på mænd og på maskulinitet, og prøver at og, øhm, lære eleverne at sætte sig ind i nogle af de her issues, som især plager mænd, men som også plager mange andre på grund af mænd, øhm, og prøve at forstå, hvad er roden til nogle af de problemer, de er. Øhm, så, men altså, i bund og grund, så det føles det ikke, som om jeg lærer dem så meget. Det føles egentlig mere, som om jeg forvirrer dem rigtig meget. Okay. Hvilket på en eller anden måde er fedt. Øhm, forvirringen kan også være Kloghed på en eller anden måde. Ja, og i hvert fald en, en motivation til at, øh, at undersøge videre og, og dykke mere ind i noget læring. Præcis. Ja. Og hvad, hvad har du lidt ligesom metoder til at prøve at, at nå dem og nå ind til dem? Øhm, det er et sårbart spørgsmål på en eller anden måde, fordi jeg, jeg er sådan set ikke uddannet lærer eller noget. Det er meget noget, der er bare er kommet lidt sådan, hvad siger man, autodidakt. Mm. Øhm, så det, der, det, de metoder, jeg bruger, er helt sikkert ikke sådan de bedste, men øh, jeg, jeg prøver bare at lære dem, jeg kender, og, og lære af er erfaring. Men et gennemgående princip, når jeg underviser, og også når jeg har undervist før, det er også at være i øjenhøjde, også bogstaveligt talt, så altså, jeg står ikke og underviser. Jeg, vi sidder ligesom øh, rundt om bordet sammen, og, og jeg prøver egentlig bare at facilitere en samtale med, med eleverne. Ja. Øhm, jeg er ikke være en autoritet, fordi det er også... En form for undervisning, jeg personligt synes selv er røvkedelig, og som, hvor jeg har lyst til at lægge mig til at sove. <laughs> Æm, så, så, så det synes jeg er ret vigtigt, at det er dem, at jeg er ikke er der for at undervise dem. De, de er der for at blive klogere af hinanden. Ja, og det vil også, øh, den traditionelle undervisningsform, er vel på en måde også en meget maskulin måde at undervise på, at der er ligesom en, der sidder med viden, som skal dele videre, og ikke så meget, at vi lærer noget af hinanden. Mm. Det er meget envejs, ikke så cyklisk. Æm, Mm. Så det, det giver jo rigtig god mening, at du, at du underviser på den måde. Og så sagde du, at du også har nogle andre metoder til sådan at tale om maskulinitetsbegreb. Og, øh, og hva, hva, du sagde noget med noget humor og nogle memes og sådan noget, ved jeg, du laver. Vil du fortælle en lille smule om det? Ja, altså før i tiden, for nogle år siden, øhm, dengang jeg var forperson for eksempel i, i den organisation, der hedder Dergender, der var det jo meget sådan noget med medier og med debat og debatindlæg og skriftlige formater og jeg ved ikke altid lige, hvor meget jeg tror på det, og jeg ved heller ikke altid, hvor meget jeg synes, det er sjovt. Så nu prøver jeg bare sådan lidt at bevæge mig over i nogle andre formater, og mere billede, mere lyd, mere video videoformater, som jeg også selv har lyst til at, at, at øhm, give opmærksomhed. Øhm, jeg får ikke set, sat mig ned og læst noget, der er længere end... Et, altså, noget, der er eller længere, og særlig ofte længere. Også fordi jeg ja, det galoperende ADHD, og meget sådan svært ved at justere min koncentrationshævne. Men, øhm, ja, så det er bare fordi, det er også det, det, er det der er det sjoveste at lave, og, og jo også bare det som algoritmen, den er vild med. Ikke? Altså. Hvor der sker lidt, mm. og øh, der er noget video, noget mm. led. Ja. Og du har en Instagram, hvor du øh, laver lidt memes en gang imellem. Ja. Yes. Hvad hedder den? Den hedder af Rasmus Hal Møller. Rasmus Hal okay. Mm. Det skriver vi lige ind, så man kan gå ind og, øh, og kigge. Okay, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at starte med at øh, skabe billedet af den perfekte stereotype, nej, ikke perfekte, men enormernes øjne, den perfekte stereotype, maskuline mandemand. Hvordan ser han ud? Af en eller anden grund, så var øh, den første tanke, jeg kom i tanke om, det var øh, et... Øh, bryllup, jeg var til, hvor at, øh, vi står øh, nogle stykker og snakker, og så bliver alle kvinderne kaldt hen, fordi der skal tages et fællesbillede med kvinderne fra familien. Og så står min, øh, min ægtefælles øh, øh, onkel og siger, ah, så blev der ro. Altså, det, jeg ved ikke, om det er et billede af den, den perfekte mand, men, men, men der er den der stereotyp med, at, at, at når kvinderne går, så kan mændene få ro. Ja. Er onklen den perfekte mandemand? Ja, han, øh, han er i hvert fald øh, mere stereotyp øh, mand end jeg er mm. og også mere end, end altså mændene i min familie egentlig ellers er. Og hvordan ser sådan en ser sådan en meget stereotyp mand ud? Hvad, hvad, hvad, hvordan spotter man ham? Jeg er vokset op med sådan en tegne og sådan Dragon Ball Z og superheldetegnefilm og sådan noget. Jeg tror, at det der... Og de er jo alle sammen mega-ripped, altså de der fyre der, og har vanvittige brede skuldre, meget snevre hofter og sådan en vanvittig form. Så, så den, den, den rigtige mand, han er jo meget, meget muskuløs og har en meget, meget bestemt kropsbygning. Og i øvrigt også noget, sådan et ideal, der har fokket virkelig meget med mig tidligere i mit liv, men det kan være, at vi kommer ind på det på tidspunkt. Det vil vi meget gerne også ind på, <laughs> hvad, det, hvad det personligt har, har, har gjort ved jer, de her forventninger til manderunden. Men lad os gemme det til lidt senere, fordi vi skal også lige, vi skal arbejde lidt videre med den her type her. Han er bredskulderet, han er smalhofter, han er helt ripped, han er muskler, han har ikke noget fedt. Mm. Øh, og hvad er der ellers karakteristisk ved ham, måske mere sådan personlighedsagtigt? Hvordan, hvordan opfører han sig rigtigt? Efter, efter hvad der bliver forventet af ham? Han taler i hvert fald ikke om sine følelser. Men, men han taler meget. Han, han tager ordet. Ja, det er rigtigt, ja. Der, der er nogle ting, han taler om, og så er der virkelig nogle ting, han ikke taler om. Og det, hvad er det for nogle ting, han taler om? Hvad er det for nogle ting, han virkelig ikke taler om? Biler. Ja. Damer. Yes. Arbejde. Yes. Penge. Yes. Succes. Også meget sådan i kraft. Altså, jeg synes også tit, der er meget sådan... Det er sådan på en eller anden måde meget, meget, meget tricky det der med at, at tage ordet for at fremstå som den klogeste eller den bedste eller den mest vidende, eller den ledende skikkelse, ikke? Det er meget ikke machoagtigt at sidde tilbage og vente på, at de andre kommer med deres input og være sådan anerkendende over for det faktum, at man sandsynligvis ikke er den klogeste i rummet altid. Jeg læste noget på et tidspunkt, som en... Øh jeg ved ikke helt, hvad personen øh, forskede i, men havde lavet et projekt om en samtalekultur, øh, og nået frem til, den har vi vist de fleste af os hørt efterhånden, at mænd snakker i virkeligheden ikke mindre end kvinder. De tror selv, de snakker mindre end kvinder. Men hvis du tager et rum af mænd og et rum af kvinder, øh, så foregår samtalen på to forskellige måder. Altså, en, en samtale med, med mænd, der er en mand, og han siger en masse ting, og så er der en anden mand, der siger en masse ting. Øh, og, og, og, og hvor, hvor kvinder øhm, i højere grad hvad skal man sige, bygger en samtale øh, i samarbejde og kommer med input og, og frem og tilbage altså meget mere dynamisk. Mm. Så, så det, det passer jo også meget godt med den her med, at, at en mand tager ordet, og så snakker han ind til han synes, at han er færdig. Ja, og først når han er færdig, så er der plads til en anden mand, som kan føre sin enetale af. Og så videre. Ja. ja. Og det er selvfølgelig meget sat på spidsen og meget, meget generaliserende, det her. Og den her mandstype, øh, som vi er ved at bygge op, er jo et helt vildt øh, generaliseret billede. Og vi snakker selvfølgelig ikke ud om, hvordan vi synes, at, øh, at det bør se ud, men hvordan at, øh, forventningerne og normerne til den her stereotypiske mand ligger. Er der andre ting, øh, som vi skal have med, skal have puttet på ham her af værdier, eller af øh, måder, han opfører sig på? Han kan klare alting selv. Han vil helst ikke have hjælp fra nogen. Nej, det behøver han ikke jo. Nej. Han kan klare det fordi selv. Fordi kan selv. Mm. Ja. Og han er meget, meget klog. Ja. Og han vil gerne øh, fortælle øh, kvinder, om de har ret eller tager fejl. Øh, og især vil han rigtig gerne fortælle kvinder om deres egen forskningsområder. <laughs> øh, ja. Fordi i sin egenskab er at være mand, Altså, hans køn alene kvalificerer ham jo til at øhm, vide alting. Mm. Selvfølgelig. Så har han også sex med rigtig mange, og han har sex med rigtig mange kvinder. Ja. Han er jo selvfølgelig meget heteroseksuel, ja. og jo et overhovedet ikke homoseksuel, eller noget, der ligner det. Nej. Han rører helst ikke for meget ved sine mandlige venner, han siger no homo efter kommentarer, der kun tolkes af nogen som værende. Den mindste smule indikerende for en, ja, noget homoseksuel, der en eller anden art. Han øh, giver altid to dask i ryggen, når han krammer andre mennesker, sådan lidt distancerende. Øhm, og han giver altid hånd til de andre mænd øh, ved familiemeddagen. Øh, og krammer det jo et kvitterne. Ja, så han forskelsbehandler på en måde, fordi at man skal... Man må ikke stryge andre mænd på ryggen. Nej, nej, nej, det ville jo være meget indikerende for en homoseksualitet. Ja. ja. Det der, det der klassiske no-homo-mandekram med, med to dask på ryggen, det øh, er noget, jeg har opdaget, at jeg selv også øh, er begyndt at, at, at, at adoptere, og det generer mig hver eneste gang, jeg tager mig selv i det. Ja, det kender jeg godt. Det distancerende, det distancerende to-klask på ryggen. Men der er også bare altså, nogle mennesker, der ved man godt, at der skal man lige, altså, når man hilser på svigerfar, så skal man lige de der... Altså, ja. så, så, så hør det med. Jeg tror, at første gang, jeg, blev, jeg blev, sådan, fik øjnene op for det her, var din meme -række, Rasmus, øh, omkring de her famøse to-dask på ryggen, og jeg havde, jeg havde ikke rigtig tænkt over det før, og jeg, jeg, altså, jeg kan ikke åndtænke det. Jeg kan ikke, for, fordi jeg gør det selv. Der altså, sådan, Hvis der er nogen, hvor... Hvor, at, øh, hvor jeg sådan tænker, nej, der skal jeg passe på, jeg ikke sender nogen signaler, men jeg vil, altså, så, uh, så bliver der lige et igennem, og jeg kan godt finde på, og, og altså, sådan helt ubevidst forskelsbehandle, øh, hvordan jeg krammer folk. Mm. Ja. Og jeg øh, nævnte også lige før, at der er nogle ting, han helt klart ikke snakker om. Hvad er det? Æm, jamen, jeg tror, Rasmus egentlig sagde det. Æm, han snakker ikke om, øh, om sine følelser. Æ, hvis han snakker om sin... Øh, kone eller kæreste, så er det gerne hende der derhjemme, eller øh, andre sådan, distancerende udtryk, øh, selvom han jo, altså hvis man så havde ham på to hånd, eller var, var tæt nok, så ved man jo godt, at han faktisk godt kan lide hende der derhjemme, men man, men man skal jo helst ikke have de der følelser. Mm. Ja, han snakker, ikke, han snakker basically ikke om noget, der kan fremstille ham som sårbar øh, i nogen som helst kapacitet. Og øh, det er også noget, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, bl.a. de der memes der, hvorfor det er altså mega skadeligt, tror jeg, øh, at han ikke gør det. Ja. Og det kunne være ret dope, hvis vi var lidt mere sårbare. Ja. Og så, øh, så må en mand gerne være vred, men helst ikke sådan frustreret Altså, man skal gerne den der vrede skal gerne have en retning, og der er noget, der skal ordnes, eller nogen, der skal have at høre. Øhm. Så, så, man, så man er ikke bare, altså bare vred for at være vred, den skal ligesom have et mål på en måde. Det er i hvert fald mit indtryk, ja. at det er meget vigtigt. Ja. det er Noget af det værste, du kan være, det er at være magtesløs. Mm. Øhm, hvor vrede jo nogle gange kan kalde på handling. Mm. Og det kan, har vi en idé om, at det kan det at være ked af det, for eksempel ikke. Um. Og den her mand, er det lige sådan helt kort, inden vi skal høre et dejligt stykke musik, så vil jeg gerne lige høre, den her mand, er det noget, lærer, lærer drenge og mænd, at man skal være den her, at de skal være den her, vokser man op og lærer, at det er den her type, som, man, som er efterstræbeligt at blive og være? Altså, jeg synes ikke, at der er nogen, der har fortalt mig, at oh, tyndere skal du være, Osmus. men men jeg synes, at men, men det kommer jo mere subtilt i, at man bliver for eksempel fortalt af de andre drenge, øh, lærerne og pædagogerne, at man ikke skal græde. Og det er den der slags mand, som der kører hen over skærmen, altså, både i de der tegner i men også i hver, hver fredag aften øh, på DR1, kan da huske, hvor vi så James Bond og sådan noget der. Altså, det er bare sådan et indtryk, man bare får alle vegne fra, og det er også bare 90% af de mænd, man ser og møder i sit liv. I hvert fald i den eller landet jeg fra jeg er fra Langeland. Øhm, der er sådan, som så man ser ligesom aldrig et, et andet billede. Øhm, måske med mindre man lige flytter til København eller A Aarhus. Hvor vi øhm, heldigvis tør at være lidt mere forskellige. Mm. Yeah. Ja, altså, jeg har jo øhm, i min egenskab af ikke at være blevet opdraget som, som dreng så at sige, har jeg jo ikke på den måde fået at vide, at jeg som dreng ikke skulle så sådan, sådan. Altså når jeg tænker tilbage, så var jeg dreng, men alle inklusive mig selv troede, at jeg var en pige. Øhm, så det gør jo også en forskel på, hvad man direkte får at vide. Men samtidig, så har jeg jo også altså, kunnet se og kunnet høre, at øh, mænd, der var lidt mere bløde, øh, har været... De har ikke været mænd på den rigtige måde. De er blevet øh, bagtalt. De er blevet øh, socialt afstraffet. Altså ikke, at nogen nødvendigvis direkte, intentionelt har straffet dem, men, men der har været negative konsekvenser. Øh, når, når de har været øh, øh, bløde, og så skulle man... Altså vi har også alle de her udtryk, mand der op for eksempel, altså man skulle tage sig sammen, man skulle mande sig op, så jeg har jo også kunnet øh, kunne se, at altså, jeg har jo også lært på den måde, ved at observere, øh, hvordan det var rigtigt og forkert at være, og når jeg så har samlet nogle af de her ting op, fordi jeg så blev, blev læst som pige på det tidspunkt, jamen så har det jo så også gjort, at jeg har været udsat for noget, noget social afstraffelse, som gik imod det, altså øhm, og uden at jeg har været bevidst om det på det tidspunkt, har det da helt sikkert også givet anledning til øhm, nogen forvirring hos mig, om jamen, hvordan er det, man skal være. Øhm, fordi jeg, som i går så en pige, skulle være på en måde, men en rigtig mand var jo det modsatte. Øhm, og det har jo også altså, langt op i mit voksne liv øhm, givet anledning til øhm, ja, forvirring. Mm. Så selvom du er opdraget som pige, så kunne du tydeligt mærke, at der var de her rigtige og forkerte måde at være dreng og være mand på. Altså, i, i bagspejlet, ja. Øhm, jeg, jeg, har jo, jeg har jo observeret det hele. Øhm, fordi det, jamen det, det gør man jo, altså især øh, manderollen er jo meget nem at observere, fordi det er mænd, der er i centrum i medierne øh, 99 procent af tiden. Øh, måske kun 98 procent nu, men, men altså da jeg voksede op øh, i, i 90'erne, der handlede det hele om mænd og, og film og udsendelser med kvinder. Det var sådan lidt, og bøger skrevet af Altså, jo, de kunne vel også skrive bøger, de kunne vel også være med i film, men det var jo ikke en rigtig film, hvis ikke det var Bruce Willis, der havde hovedrollen. Øhm, og det var jo ikke en rigtig bog, hvis det var en kvinde, der havde skrevet den. Øhm, så, så jeg har jo altså, fået det hele ind nærmest med modersmælken alligevel, også selvom mine forældre opdragede mig og mine brødre meget sådan, ligeligt. Så det er virkelig noget, der bor i samfundet? Det gør ja. det, altså, helt vildt meget. Man behøver virkelig ikke at være opdraget som dreng for, for at have lært de her ting. Nej, helt tidligt. Nu skal vi høre et rigtig dejligt stykke musik med en virkelig, øh, virkelig skøn kunstner. Øh, og øh, vi taler lidt mere om det her stykke musik på den anden side. Og øh, der er sådan en lille bitte overraskelse. Så øh, stay tuned efter at vi har hørt Be Human med Asbjørn. Og her der hørte vi Asbjørn med Be Human. Og øh, vi er i gang med at snakke om øh, forventninger til manderollen og maskulinitetsbegreb. Og øh, før nummeret, der havde jeg, en, øh, jeg, at jeg havde en lille bitte overraskelse. Og den overraskelse er, at det her øh, utroligt dejlige nummer, som vi lige har hørt, øh, er skrevet af Asbjørn. Og øh, vi har Asbjørn med på telefon. Hej Asbjørn. Hej Sonja. Det er så dejligt, du vil være med her. Stor fornøjelse. Ja, og øh, tak for det dejlige nummer. Jamen selv tak. Det, det var også en fornøjelse at, at skrive det og få det ud i verden. Okay, oh, well, godt. Kan du tænke dig at fortælle lidt om sådan hvordan det er, det nu er kommet til? Ja der. Altså det er, jo, det er jo sådan en sang, som jeg på en eller anden måde øhm, har ventet et helt liv på at skrive, tror jeg. Øhm, men, men helt sådan konkret så, så sad jeg i i min lejlighed i Berlin på det tidspunkt, hvor jeg boede, og det har vel, det har vel været 2017, fordi at øhm, jeg sad der og fulgte med online, mens den første bølge af MeToo ligesom skyllede ind over det. Mm. Og øh, så sad jeg der og drak en nøl og øh, godtod mig. Yeah. <laughs> Fordi at jeg tænkte, nu sker det. Æm, nu bliver vi nødt til ligesom, at redefinere, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være maskulin fordi at øh, med med den her med det her øh, punkt i historien så, så kan det ikke bare fortsætte som som som det har øh, kørt. Så... Og så, så så så satte jeg mig ved klaveret og øh, og og fik på en eller anden måde skrevet den her sang ekstremt hurtigt som noget der egentlig bare føltes som et altså, som at, som at skrive i sin dagbog og fik skrevet en sang, som på en eller anden måde var alt, alt, alt for privat. Jeg tror, sådan, som, som popmusiker, så får man tit at vide, at man godt må være øh, personlig, men, men man må helst ikke være privat. Så jeg har prøvet at omskrive den her sang særligt værstende tusind gange, indtil jeg fandt ud af, at det var nok bare sådan, de skulle være. Nå, no, fint. Øhm, men jeg fandt også ud af, til gengæld, at den måde, jeg kunne synge dem på, det var, at at jeg også bliver nødt til at danse samtidig. Og det er tit sådan, jeg skriver musik, at jeg egentlig skriver noget, som er mere privat end det er personligt. Og for at jeg ligesom skal finde styrken til at, at kunne, kunne være i det og sige det højt, så bliver jeg nødt til også at have min krop med. Cool. Jeg har set øh, en af dine koncerter, og øh, jeg vil helt glad sige, at det, det giver mening, når du siger det der, fordi at, der er rigtig meget liv på scenen, og det er helt tydeligt, at du udtrykker dig lige så meget gennem dans, som du gør gennem musik. Øhm, mm. Og det, det giver et rigtig, et, rigtig, et rigtig dejligt sådan helhedsindtryk. Så til jeg lytter, og hvis I nogensinde støder på en koncert med Asbjørn, så helt sikkert købe en billet. Det er en meget, meget god oplevelse. Det vil jeg, det vil jeg gerne anbefale. Ja blev den taget imod på en bestemt måde? Human, kom der nogle... Altså sådan, det, når du siger, at det, det var en, lidt, en, en privat sang og en, og en privat tekst, var du nervøs omkring modtagelsen, og, og, og hvordan blev den ligesom modtaget derude? På det tidspunkt, der var jeg for første gang i mit liv faktisk på et major label. Jeg, jeg havde skrevet kontrakt med, med det tyske, den tyske afdeling af Universal, og, og havde på den måde jo ligesom et stort internationalt hold, og... Øh, havde, havde på en eller anden måde sådan, var, var gået i gang med at, at lægge an til måske at blive en, en, en international popstjerne af, af sådan en større kaliber, end, end jeg har kunnet og haft mulighed for som, som helt independent musiker. Og der var der helt klart nogle reaktioner på den sang, som var negativ okay. stadigvæk. Øhm, som mindede meget om, om, den, om den måde, jeg ligesom kom ind i musikindustrien på for 10 år siden, hvor jeg tog rundt til møder, øh, efter at have fået en masse hype og spillet nogle festivaler og tog, tog til møder med pladsedskaber, som alle sammen sagde, åh, det, det er en fed single, men hvorfor fanden danser du sådan der, eller hvorfor har du crop top på, eller der var en, en ret legendarisk pladsedskabschef, øh, der, der sagde, at Asbjørn, du er jo simpelthen så så, at du sveder palletter. <laughs> øhm. at du spæder paljetter? Ja, <laughs> men yeah. sandt? gør du det her <laughs> mm, Jeg ville da ønske det. Ja. <laughs> men øh, men det på, på en eller anden måde på, på de 5 6 7 år siden siden de første møder med med, med var der ikke sket ret meget, fordi at det, det turde de heller ikke på Universal. Okay. Så du oplevede simpelthen, øhm, at du, at det blev forventet at du du blev puttet ind i en bestemt slags popstjerne, mandelig popstjerne-kasse. Ja, der, der, der måtte man ikke være for bøsset, og der måtte man ikke danse for feminint og have crop op på. Netop. Ja. Altså, jeg tror jo, jeg tror, det er noget, der ligger i, i, i, så, så dybt i, i kulturen, øh, særligt i, i en post aids tid som jo er der, hvor jeg voksede op. Mm. Øhm, jeg tænker, at vi, at vi havde et, et ret diverst og... og frit mandeideal op til, men lige pludselig så blev øh, den her identitetslej bundet op på død. Mm. I hvert fald, hvis det handlede om noget feminint og noget sårbart og noget flot, flamboyant. Og her der æm... taler du om i, i tiden op til uh, de store AIDS-udbrud der i 80'erne. Netop. Ja, hvor, et, øh, hvor et fordi, at det, var, at det var rigtig mange homoseksuelle mænd, der især fik aids så blev, så, blev den, så blev det at være homoseksuel og det at fremstå feminin som mand, det blev forbundet med en sygdom og noget, og noget der man mm. kunne dø af. Og det, og det, du mener, det har stadigvæk, sætter stadigvæk sine spor. Det tror jeg da. Altså, jeg, ja. det, det, det, det, jeg tror, at, at uh, ideen om det, det maskuline blev meget, meget snæver mm. på det tidspunkt. Og, at, og at det skulle man i hvert fald ikke udvise, fordi at, uh, så kunne man være homoseksuel, og så kunne man være... Øh, dødelig på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og det har taget os rigtig, rigtig lang tid nu at, at, at komme hen til et sted, hvor, hvor, hvor popkultur og popindustrien og musikbranchen er ved at åbne en lille smule op. Og det kan jeg jo se, sker lige nu. Og det kan jeg altså, særligt se, fordi at vi har en, en ungdomskultur, der jo mere end nogensinde selv kan give udtryk for, hvad de har behov for. Og det er meget tydeligt, hvad for nogle tematikker, der er i den ungdom. Øhm, og, det, og det kan man jo ignorere, hverken som pladsgabschef, eller som socialt medie, som politiker, øhm, eller noget som helst. Hvis man gør det, så, så, så bliver man jo en dinosaur. Ja, så det er helt tydeligt, at du har i hvert fald mødt nogle af de her, nogle af de her forventninger, nogle af de her sådan meget kasseagtige måder at se... At se, at se den maskuline figur på i dit arbejdsliv som musiker. Men har du også stødt på det andre steder i løbet af din opvækst, for eksempel? Ja, ja, masser. Altså, jeg havde da en totalt lille vigil opvækst, altså, fordi at jeg elskede Britney Spears og Spice Girls, og at jeg ligesom sådan på en eller anden måde, fordi at der var så dårlig repræsentation øh, blandt mandlige popstjerner, så, så lærte jeg at være mand af kvinder, og, og så op til, til, til de her kvindelige artister, for eksempel. Ja, og det var der helt klart ikke sådan super populært i, i den provinsby Morslet, som jeg voksede op i lidt syd for Aarhus. Mm. Ja. Hvordan kom det ligesom til, til udtryk, den her, den her upopularitet, eller hvordan hvordan satte det sig spor i dig? Øhm, altså, jeg tror, jeg var heldig på den måde, at at jeg jo på den ene side selvfølgelig øh, var en anderledes dreng med andre interesser end. end, øh, end de fleste, men, men samtidig så op, var, er jeg opvokset, opvokset på, på en højskole og, og havde en, en familie, der, der i den grad bare bakkede mig op, og, og så havde jeg ligesom de her øh, over 100 højskolelæger, der stod og, og ligesom sagde til mig, at jeg var cool, Det. som jeg var. Øhm, så på den måde, så, så har jeg hele tiden været bevidst om, at jeg var, øh, at jeg afgik. Men jeg har også hele tiden været bevidst om, at det kunne jeg godt. <laughs> så du blev bakket op i, at det var okay, at du afvede fra normen, og at du var, som du var. Og det er det, der har givet ja. dig styrken til at fortsætte med at være, den du er, og faktisk øh, bræller det ud igennem nogle, øh, en masse højtaler og en masse lyd og dans rundt omkring. Ja, det tænker jeg. Ja. at, at øh, På den måde så har der været en, en god balance. Jeg er helt klart ikke vokset op fuldstændig blå øjet, men jeg har heller ikke øh, vokset op, op og, og været bange. Det er godt at høre sådan en historie. <laughs> Æm, og øh, vi skal til at høre et musik, Asbjørn, men vi skal tale videre om det her emne med, øh, med de andre gæster også bagefter. Kunne du tænke dig at være med til det også? Meget gerne. Ej, var dejligt. Så ses vi efter et, øh, eller det gør vi ikke, vi høres efter et nummer, som øh, er en kunstner, som er fuldstændig umulig at komme udenom, når man taler om øh, maskulinitet. Og det er øh, Tobias Rahim med nummeret Når Mænd Græder. Her var det Tobias Rahim med Når Mænd Græder. Du lytter til 24-7 med noget på spil om køn, sex og hele muligt Og i dag der taler vi om maskulinitetsbegreb og manderoller. Og øh, jeg har nogle øh, gæster i studiet og også en langdistancegæst med i studiet. Æm, men først vil jeg gerne lige høre øh, jer gæster her, Tobias Rahim. Jeg sagde, at han er umulig at komme udenom i, øh, i den her snak her. Hvorfor, øh, hvorfor er han det? Jeg tror, at, øh, noget af det, Tobias Rahim gør, det er, at han laver selvfølgelig Kæmpe bangers, øhm, men, men han tager også bare nogle ret mange sådan, samfundsmæssige issues op. Øhm, snak, altså synger jeg også meget sådan, om, om klasse og, og, og, og sådan noget, og kapitalisme. Men, men den her sang, den, den tager bare et rigtig, synes jeg, rigtig, rigtig, rigtig vigtigt issue op omkring det med sådan en sårbarhed og skrøbelighed. Og jeg kan huske, at jeg havde en samtale med en kammerat, som sagde, som, som ikke kunne lide den her sang, fordi jeg sådan det er da for banalt, eller sådan, det er da en stenet ting at skrive en sang om, det ved alle, der godt, er, at mænd, de græder. Og så var jeg sådan, okay, øh, unavngiven kammerat, husk også, at sådan, det er, der er mange kredse, eller mange steder, sted væk øh, i det her land, hvor det ikke er almindeligt, altså, øh, det er ikke banalt, det er, sindssygt produktivt og sundt for vores samfund, at der er en kæmpe popstjerne på størrelse med Tobias Rehimmel, der bare pusher det her så enkle budskab ud, og nærmest tvinger det ind i alle vores hoveder, altså det, og som også, altså, som, som når ind med, med et budskab til folk, en, en, gruppe, en stor gruppe mennesker, som ikke nødvendigvis sådan opsøger de her dagsordener som det jo er. Det er jo en aktivistisk dagsorden og en kulturændrende dagsorden, øhm, og det synes jeg bare, det de godt. Mm. Så vigtig, vigtig stjerne at få, at få frem lige for tiden, ja. Og Asbjørn, er du stadig med os? Jeg er stadig med. Hej, hvor dejligt. Og jeg, jeg er meget enig i, hvad Rasmus siger der, at det er jo lige præcis der, hvor, hvor popmusikken kan noget helt særligt. Det kan skabe et, et fællesskab, som ingen anden, anden genre kan. Og, og det er meget smukt, når, når en popstjerne tager, tager den øh, magt, mm. øh, vedkommende har, så seriøst, som, som Tobias Rehme gør, og rent faktisk bruger den til, til noget, der, der ændrer verden en lille smule. Ja. Øh, og er det noget med, Asbjørn, at du tager ud på nogle skoler og øh, spiller koncert en gang imellem, og har nogle samtaler med de, øh, de unge mennesker derude? Ja, det gør jeg nemlig. Det er simpelthen altså, den, den mest <laughs> altså, øh, sindssyge, øh, krævende og belønnende del af, af, af mit arbejde på en eller anden måde. Ja. Men ja, en gang om året, øh, cirka, så tager jeg ud og, og, og spiller øh, omkring 30 koncerter på et par uger på folkeskoler på udskolingen. Og ja. snakker med dem om, hvad der rører sig. Og de synes, det er sindssygt grænseoverskridende til at starte med. Og sidder og sniser og øh, peger og kan ikke være i sig selv. Og så, øh, og så går der lidt tid, og så har vi et rum sammen, hvor... Det føles som om, at det er en lille bitte smule friere, og hvor man kan sige, hvordan man har det, og måske stille nogle af de spørgsmål, man går og brænder ind med. Ja. Så vil jeg jo påstå, at du har sådan et, et rimelig fint overblik over, hvordan det står til ude på, i, i overbygningen på den i 10. klasse <laughs> på folkeskolerne i forhold til det her. Hvad, hvad er din fornemmelse af, hvad, hvad tænker unge drenge om sig selv og om om det at være maskulin og være en rigtig mand? Altså, øhm, jeg tror, jeg tror øhm, man kan sige, altså de, de grundlæggende sociale mekanismer eksisterer jo stadigvæk, øhm, som, som de har gjort i, i min egen barndom og ungdom, og, og som det nok har i, i alles. Men det er meget tydeligt, at, øhm, at, at, at det er et tema, og at der ikke er ret langt til at åbne op for det, øhm, op for de her snakke. Og, øhm, og så også, at der, altså, der er helt klart en, en, en åbenhed, som, som jeg slet ikke havde turde drømme om, da jeg startede med at spille de her skolekoncerter. Okay. Og, øh, og selvfølgelig så er, så er det jo også sådan, at når der, når der er en, en folkeskolelev i ty, der øh, rækker hånden op og spørger, hvad er dine pronomer egentlig, og jeg så ikke lige kan høre, og siger hvad, undskyld, så er der selvfølgelig også en lærer nede bag, bagved, der, der, der råber, øh, jeg tror hun spørger, hvad dit kælenavn er. Ej, hvor øhm, så, altså, det er jo også, en, også en, øh, en opdagelse af, at, at fra altså, helt ude i, i, på, på landet er, øh, er det her et, et tema. Ja, og det siger også ja. noget om, at der er forskellige interesse i de forskellige generationer, og at øh, mm. den helt unge generation lige nu øh, har kæmpestor interesse. Rigtig mange af dem, i hvert fald mange flere end da, da jeg og da vi var, var børn og unge, i, øh, i køn og seksualitet. Øhm, og det er jo også øh, blandt andet takket være sådan nogen som øh, dig Bjørn og Sbørn og jer, der er her i studiet, som tør at stå frem med, øh, med nogle af de her mærkesager her. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer alle sammen. Øh, både sådan. Øh, nu nævnte du i starten, Rasmus, det her med, øh, den her, vi malede billedet af den her perfekte mandemand og de her superhelte øh, kropstyper, og hvad det har gjort ved, ved, din, ved din opvækst eller ved dit selvbillede, der du var yngre. Øh, jeg vil gerne høre jer, hvordan har, har det her, de her billede af den her perfekte, den perfekte stereotypiske mandemand øh, påvirket jer i jeres opvækst og i jeres identitetsudvikling, kan man sige? Jeg tror, der er tre meget konkrete måder, hvor jeg er blevet påvirket af det her ideal. I forhold til det der med kroppen. Så styrketrænede jeg som, altså en, altså en, ja, en sindssyg, for det, det var jo faktisk også nok i den periode i gymnasiet, rigtig meget, øh, øh, straffede min krop rigtig meget, spiste så mange kalorier, at jeg nærmest kastede op øh, i næsten tre år, fordi jeg havde en idé om, at jeg skulle have sådan meget markerede muskler, og så til sidst så indså jeg, at jeg bare har bare en tynd kropstype, og der gik ikke mange uger efter, at jeg ligesom havde indset det, at jeg havde det bedre med min krop, end jeg haft i meget lang tid. Men der var jo et eller andet ideal, mandeideal om, hvordan min krop skulle se ud, som jeg gerne ville leve op til. I forhold til noget andet, så er det maskulin ideal, så det der med, at man ikke græder, det har jeg også strugglet rigtig meget med, især i folkeskolen. Jeg blev mobbet rigtig meget for at være en sårbar dreng, og det ledte jo så kun til mere sårbarhed og... It was a wonderful time. Wonderful time. Og så en, en, en tredje ting, jeg tror, jeg har strugglet ret meget med, det er det der ideal om at være sådan meget promiskuøs. Øhm, jeg tror sådan, i min starten af mine 20'ere, og jeg er 27 er nu, der havde jeg sådan en idé om, at og der var jeg sådan single efter tre år i gymnasiet, der havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle have ud og have sex med rigtig mange, og jeg skulle ligesom op på et eller andet bestemt nummer, før jeg var sådan en rigtig mand. Og det, øh, det hjemsøgte mig rigtig meget, og fik skubbet mig ud på alle mulige sådan, dates og fester og oplevelser, som jeg egentlig ikke havde lyst til. Øh, men fordi jeg havde en idé om, at der var noget, jeg skulle opnå, og når, når det var opnået, så var jeg mere mand. Mm. Øh, men der hvilede jeg også meget mere i mig selv, da jeg indså, at det var også bare bullshit. Ja. <laughs> og øh, Momo, du har jo gået gennem en uh, transition, og jeg tænkte over, har tænkt du, har du nogle... Uh, sådan en eller anden betænksomhed eller nervøsitet øh, for, om du kunne leve op til de her forventninger, eller havde du sådan en idé, om der var de her forventninger, og, og, og det, at man skulle ligesom træde ind i en manderolle senere i livet end i, i, en, in, i en opvækst? Mm, der vil jeg sige meget både og, fordi det har jo, altså øh, i mine midt-20'er cirka, var jeg overhovedet ikke klar over, at transkønnet var noget, jeg på nogen måde kunne være. Øhm, jeg havde et meget negativt billede af transkønnet, og jeg havde ikke engang en forestilling om, at man kunne være transmaskulin. Men... Og hvad vil det sige at være transmaskulin kontra at være transmand? Øh, transmaskulin vil sige, at man er øh, typisk tildelt kvindekøn ved fødslen. Man kan også være intersex og transmaskulin, altså være født med tvetydige kønskarakteristika. Men typisk som mig for eksempel, hvor lægen eller jordmoren har kigget og sagt, nå, det er en pige, og at man ikke identificerer sig med det. Mm. Så kan man være mand eller non-binær, maskulint, præsenterende. Mm. Det bliver også altså, brugt meget forskelligt, men, men trans-mand altså, falder ind under... transmaskuline er mere et paraplybegreb, øh, hvor, hvor trans-mand blandt andet falder ind under. Mm. Og, og, og altså, jamen det, der midt i mine 20'er, det havde jeg jo ikke noget begreb om, at det var noget, jeg kunne være. Øhm, men jeg begyndte alligevel at føle en distance til rollen. Øhm, og den, den distance, jamen, den havde jeg kun et navn for, og det var lesbisk. Mm. Øh, og det fandt jeg meget hurtigt ud af, at jeg ikke var. Fordi jeg stadig følte mig tiltrukket af mænd. Øhm, men, men så har jeg jo på den måde, altså, ligesom taget alle de her ting, øh, som jeg også nævnte tidligere, det man ser i medierne, Bruce Willis og, og, og alle de her ting, øhm, og, og egentlig mest brugte det på en meget negativ måde, fordi det havde lært mig ikke de ting, man skulle være, men de ting, man ikke måtte være, altså, men i kraft af, at man skulle være Bruce Willis, som alle de ting, Bruce Willis ikke var, det var de ting, man ikke måtte være. Og, og altså, jeg ved ikke særlig meget om plus Willis, men de roller, han spiller. Ja. Øhm, og og jamen, det, det blev jo noget meget negativt for mig. Altså meget, meget toksisk, og det er jo også noget af det, som toksisk og skrøbelig maskulinitet bunder i alt det her, man ikke må være. Alt det feminine, det må man ikke være, og man skal helst distancere sig fra det. Øhm, og, og inden jeg rigtigt begyndte at transitionere, øhm, var jeg imellem meget begyndte at aflære de her ting, øhm, så, så selve min transition har været en transition ind i det maskuline, men, men også ud af maskulinitetsidealerne. Flet. Øhm, du har, det er at, jeg håber, det giver mening. Jo, jeg synes, det giver rigtig god mening, så at du har fundet din egen kasse, som, som hedder sådan, ja, jeg vil gerne være maskulin, men jeg gider ikke at være maskulin på den der, Bruce Willis, det skal være på en bestemt måde, at du, har, altså sådan, præcis, du laver præcis. Din, egen, din egen slags maskulinitet. Præcis, og altså nogle gange, så bliver jeg også stadigvæk overrasket over, at jeg bliver set som en, en, en mand, altså et eksempel, jamen jeg, jeg både strikker og hækler, og det gør jeg også i offentligheden, øhm, og så sidder man til et eller andet arrangement med sit tøj og så er der nogen, der siger, var det er hyggeligt, at der sidder en mand, og hekler og jeg kigger rundt, og siger, hvor er Nej, det er mig. Ja. <laughs> og jeg vil sige, at der, der sidder en tidlig mand foran mig, med fuldstændig ikke. Så, øh, så det, det, <laughs> det, det, det er. Det er lidt. Altså, Bjørn, hvad med dig? Vil du lige tilføje et par, et par ting, inden vi tager afsked med dig her lidt? <laughs> det vil jeg gerne. <laughs> en herlig historie, mor. <laughs> <Ja. Hvem>? Hvor? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> øhm... Nej, men der tror jeg jo på en eller anden måde, altså øhm, hvis jeg forstår dig ret, Mo, også, at, at, øhm, at jeg måske har det lidt på samme, at, eller jeg har det lidt på den måde, at, at, øhm, at gennem at være en del af en, en seksuel minoritet, og, og du at være en, en, en kønsidentitetsmæssig kønsident, minoritet, øhm, at, at der er en eller anden form for tilgivelse, man kan give sig selv i det. Sådan, Nå, men jeg er jo heller ikke som de andre. Eller sådan, sådan har jeg det i hvert fald. Mm. Øhm, at det, at jeg på et tidspunkt fandt ud af, at jeg var homoseksuel, det ligesom gav en forklaring øhm, og en, en tilgivelse i mig selv. Nå, så behøver jeg heller ikke at passe ind på den måde. Og der mm. tænker jeg jo, at... Altså, Rasmus, er det rigtigt forstået, at du er heteroseksuel? Ja. Yeah. Ja, præcis. Og der tænker jeg jo fandme, at der er en, der er en, en sindssyg kamp i det, Øh, fordi at man jo ikke ligesom kan retfærdiggøre det nødvendigvis, hvorfor det er, at man er anderledes. Øhm, så, så på en eller anden måde, så, så tænker jeg jo, at det er en tuff det, det øh, en, en, en øh, kamp, det der. Og jeg tænker også, at det er en kamp, der i hvert fald... Øhm, fordi jeg kan også blive sådan triggered af den nogle gange, at, at snakken om den sårbare mand, den er sindssygt svær, når man, når man står som, øh, kan man sige, det, det mindst udsatte menneske i verden, uh -huh. <laughs> øhm, og, og tage den snak på en måde, så folk gider at høre på en, og rent faktisk synes, det er vigtigt. Øhm, op, så... og, og, og der kan snakken om den mandlige sårbarhed jo virkelig være, altså, et, altså den kan godt antænde noget, noget, noget virkelig provokeret inde i mig også. Altså en eller anden fornemmelse af, at oh, der er så mange andre ting, vi kunne snakke om, mm. som er vigtigere. <laughs> <Ja. laughs> ja. Forstår I? Eller sådan giver det mening? Fuldstændig. Ja. Men man kan måske på grund sige, at der findes nogle, nogle underkasser, som, som Yge Mummer og, og Asbjørn har fundet jer ind i, som... Som, altså nogle andre roller, nogle andre manderoller, som på en eller anden måde også er accepteret i vores samfund, eller som sådan lidt går fri af den her, øh, den her stereotypiske maskuline mandemandsrolle. Mm. Ja. Tusind tak for dit øh, bidrag, Asbjørn. Og øh, vi andre her, vi øh, bliver hængende på den anden side af nyhederne. Men først så skal vi høre øh, Boys Don't Cry med The Cure. Velkommen tilbage til med noget på Spil om køn, sex og hele muligt tjavsen. Mit navn er Sonja Rita, og i dag der taler vi om maskulinitetskultur og manderoller og forventninger til, hvordan man er en rigtig mand og alle øh, de her lidt giftige øh, ting og forventninger, der ligger i vores kultur. Og jeg har stadigvæk to rigtig dejlige gæster med i studiet. Det er Rasmus og Momo. Det er dejligt, at I de blevet hængende her hen over pausen. Vi har stadigvæk en, øh, en masse ting, vi, øh, vi, kan, vi kan dykke ned i. Øh, og først så vil jeg... Øh, så vil jeg lige lave en lille liste, fordi jeg har spurgt lidt rundt omkring, øh, hvad folk har oplevet af forventninger til, øh, hvordan man er en rigtig mand. Så den, øh, den liste den kommer her, så kan vi lige tage lidt ud fra den. Der er noget med, at øh, rigtige mænd øh, altid har lyst til sex. Så er der noget med at være god til at snakke med kvinder. At man skal gerne vide, hvordan man får kvinder til at være interesseret i en. Og det behøver ikke nødvendigvis at øh, være øh, ens ægte selv, men man skal ligesom vide, hvilke knapper man skal trykke på, for at få kvinder til at være interesseret i en. Så er der noget med at være god til at køre bil. Og øh, det kommer fra min egen far, der er godt oppe i 60'erne, som har fået kørekort sent, og som øh, nævnte, at, han, øh, at det faktisk var en lille, en, et lille issue for ham, at han, øh, han, han syntes, det gik ud over hans maskulinitet, at han... Æh, ikke kunne køre bil, inden han fik kørekort. Så er der noget med, at man ikke må vise utilfredshed med tårer, eller sådan klønken og jamren. Æh, det er kun piger, der må det. Og øh, hvis pigerne ikke øh, græder over, at øh, der ikke er nogen gynger, så, kan, så skal drengen i hvert fald overhovedet heller ikke græde over det. Så er der noget med, at øh, man øh, skal lære at bide tænderne sammen og undertrykke det, for at blive anerkendt som dreng. Altså, man skal simpelthen gennem sin følelser væk, og ikke må græde. Æm, så hele den her søstergræder, bror trøster, at, øh, har jeg hørt fra min, fra min kæreste, som, som delte det her med mig. Han, han lærte, at han skulle ikke græde, men han måtte gerne være den, den, den store bror, der trøstede, når, når, søster, når søster græder, øh, og komme med de her sådan, rationelle, øh, øh, sådan, trøste, trøstende ord. Æm, og så er der også en norm omkring, at den rigtige menneske kunne være en god leder. Hvad siger I til de her normer her, og de her um, sådan forventninger til man rundt andet, kan genkende fra, fra jer selv, eller fra det arbejde, I har, I har lavet? Altså, jeg, jeg, jeg, kom, jeg havde lyst til, at du kom med dem en gang, for nu, jeg, har, jeg kunne range det i 10 minutter, mindst om hver af dem der... Øh... Det, det er så rigtigt, og jeg har så meget at sige. Men så lad os starte med den her med, hvordan man udtrykker sine følelser, og hvilke følelser, der er tilladt og ikke tilladt. Nu har vi også hørt både uh, Boys Don't Cry med The Cure, og vi har hørt Når Mænd Græder med Tobias Rahim. Hvad er det for noget med, at mænd og vise følelser, og hvordan man viser følelser? Jamen, nå, men det tror jeg faktisk på en eller anden måde, vi har været ret meget inden på, det er det der med, at det, det, det er sårbart, og det er skrøbeligt, og du, du, du gør der ligesom... Jeg, jeg er sårbar, og næsten bogstaveligt talt, at, at du bliver handlingslammet, og jeg tror, det er noget af det allermindst maskuline, man kan være, mm. i den forståelse af maskulinitet, der ligesom er den gængse. Hvad er det for nogle ting, man taber som mand ved at vise sig sårbar? Jamen, den der, jeg tror, det er den der handlekraftighed og sådan, evne til at være den stærke og den... Usårlig, og den der, der, der skal være klippen, som de andre kan gemme sig bagved, eller de andre kan læne sig op af. Øhm, Hvis du selv øh, øhm, åbner op og gør dig skrøbelig, så, øhm, så kan du ikke længere være den der protector, og det er jo et problem, når mænd jo mindst lige så ofte har brug for at, dem, for at være den, der modtager hmm. protection, altså beskyttelse, ikke? eller omsorg. Så det går meget den ene vej, kan man sige, og det er noget af det allermest farlige for vores samfund, tror jeg er sådan helt oprigtigt. Øh. Hold that thought. Den mm -hmm. vender vi tilbage til. Øh, jeg tror også, altså... <coughs> Undskyld. Øh, det med at vise, vise følelser, altså det er jo også, så er man, så er man, man sårbar, og sårbarhed er øh, øh, åbenhed, og hvis man kigger på de der maskuline og feminine energier, som nogle mennesker gerne vil snakke om, øhm, så er, er åbenhed det feminine. Altså, øhm, hvis vi tager på et sådan, helt lavpraktisk seksuelt plan, og er lidt cis-heteronormative, så er det kvinden, der er den åbne og modtagende. Øhm, og derfor må man ikke være åbne, for eksempel sårbare. Øhm, fordi så er de lige pludselig en kvinde. Hmm. Okay, men lad os blive lidt i sexsnakken, for det synes jeg også er ret interessant, det her med, hvad ligger der af forventninger til mens præstation i forhold til sex, og måske også i forhold til det her med at øh, date, og at hvad kan man sige, overvinde byttet, som jo er sådan en meget hvad kan man sige, forsimplet måde at sige, altså sådan de roller, der er i hele det her jagtmarked. Hvad har du at sige om det, Rasmus? Men altså det, oh, oh my god, det kunne vi også lave en podcast om, <laughs> øhm, det er jo noget, for det første er det noget, der går ud over alle. Det første, jeg tænkte på, da du, sagde, da du læste den der højt med, at mænd altid har lyst til sex, er jo et, øh, det er, altså indlysende er løgn, men, men også, at, at det er en, en, en norm, der gør, der, der også er vildt skadelig over for mænd, fordi det åbner op for muligheden for mange flere overgreb mod mænd, end vi sådan anerkender og snakker om, og end måske mange mænd selv erkender. Um, at det er, sådan, det er et spørgsmål om, hvorvidt hun vil, og det er en hun, fordi øh, det er jo altid heteroseksuel. <laughs> um, det er et spørgsmål om, den anden vil, og ikke om manden vil, fordi selvfølgelig vil han. Og det er jo bare sådan, det, det kan man jo bare sådan sige sig selv, at selvfølgelig skaber det nogle scenarier, der er vildt problematiske. Og det er jo også noget, man kan se gengivet sådan meget sådan i den mainstream porno, at det sådan, så tager hun ham bare på skridtet, og så er det bare okay, eller sådan, og, og, og det er han bare glad for, eller sådan, det havde han bare drømt om altid. Og det er bare så skadeligt, altså. Og hvad har det konsekvenser, at der er de her forventninger til, hvordan, hvordan man skal score hinanden, og hvordan man skal agere i, i seksuelt samfund? Hvis man så breder at snakke lidt mere ud, og ikke kun snakker om sådan sex, men også om fløjt og datingkultur, så tror jeg, at det, det, det skaber en, At der er nogle meget kønnede normer for, hvem der ligesom skal hvad. Der er nogen, der skal være her, nogen der skal være byttet, der er nogen, der skal tage initiativ, og der er nogen, der skal... Øh, Tage imod. Og det tror jeg, øh, øh, har mange konsekvenser. Det, det er videre det, jeg skriver bacheloropgaver om. Jeg øh, tror blandt andet, at det skaber en kultur, hvor vi ikke har forståelse for hinanden. Det skaber en kultur, hvor mange mænd ikke kan forstå, hvorfor catcalling og uanskede berøringer sådan er problematiske og uanskede, fordi mange mænd har ikke oplevet det selv. Øh, så derfor, for, hvor, man, man kan jo altid se sådan i Facebook-kommentarer, sådan, Om, det ville jeg da ønske, var mig, der øh, oplevede det her, det her, det øh, og, og, og det er jo fordi, der, der er så forskellige forventninger til os, at vi simpelthen, at den der brug af empati, der skal bygges mellem, mellem køn og perspektiver, ligesom bliver så uendeligt lang. Øh, fordi der er så, så forskellige forventninger til, til køn. Ja, præcis. Det tror jeg, og så tror jeg jo øvrigt også, at det er en. Nogle normer og en kultur, der er meget, meget medkonstituerende eller medskabende over for det der en selv fænomen. Altså sådan. Men også ikke engang dem, der bliver sådan radikaliseret incels, men også bare rigtig meget frustration hos rigtig mange mænd over, at de ikke kan leve op til de der forventninger om at skulle være super ekstroverte og super sådan på. Altså det kan jeg da også genkende for mig selv. Jeg synes, det er vildt svært at være den, der altid skal. Der føler, føler jeg i hvert fald, at jeg skal henvende mig først og få ting til at ske og sådan noget. Skrive først på Tinder eller whatever. Også bare... Øhm... Vil du lige kort forklare incel-begrebet? Incel er en forkortelse af involuntary celibacy, som er Um, et ord, der bruges om sådan online community, om en masse primært mænd, der er frustreret over, at de ikke har nogen øh, seksuelle partner, der er ikke nogen, der vil have dem. Um, og det er et community, jeg har det meget ambivalent med, fordi at mange af de ting, de siger, og mange af de ting, de synes, synes jeg er meget, meget fucked up. Men jeg på en eller anden måde er meget forstående over for deres frustration. Altså, um, fordi det er jo meget, det er også meget tit nogen, der sådan, har eller bør have nogle diagnoser, og sådan socialt lidt skæve, det kan jeg identificere mig meget med, øh, være introverte, eller måske ikke være sådan super konventionelt pæne, eller ikke leve op til alle de der standarder, der også er for mænd i forhold til sådan øh, udseende og krop, altså højde og øh, øh, kropstype, og alt sådan noget der. Øh, hvor jeg forstår deres frustration, men, men de radika radikaliserer ligesom hinanden, og det er så skadeligt. Mm. Og nu nævnte du lige, Rasmus, at, at, at du træder de her normer der er omkring uh, dating og hvem gør hvad først og sådan. noget. hvordan, hvordan påvirker det dig? Hvad gør du lidt ligesom, ved det? Øh, det tror jeg ret, det synes jeg er ret svært at gøre noget ved faktisk, fordi personligt så øh, og det og det, mit gæt er at der er mange hetero dygtige derude som har det på lidt på samme måde, fordi hvis ikke og det var også noget jeg skrev om i min bacheloropgave. Fordi hvis de godt gad have, at der var lidt mere sådan initiativpligt begge veje, hvis vi skal kalde det, ikke? jamen hvad gør de så, hvis de vender det? Så kan de lade være med at henvende sig. Men så oplever rigtig mange, at der bare ikke sker noget. Og så kommer man hen i den der frustration, som vi lige snakkede om. Så, så, så det, man, jeg, jeg, synes, jeg har ikke helt knækket den kode nu for jeg synes, det er, lidt, det er lidt det, der er oplevelsen. Men jeg vil heller ikke give sådan kvinders skylden, eller sådan, at det er dem, der skal gå ud og ændre noget, kun eller sådan. Øhm, jeg synes, den er ret svær, men øhm, Fordi det er en kultur, der er så indgroet i os. Ja, og jeg tror, at der er, ja, ærligt talt, tror jeg, at der er mange sådan hetero kvinder, som, som som, som, som, eller i hvert fald kvinder, der er til mænd, som ikke sådan har, altid har et, et blik for det, uanset om de sådan ellers er woke eller feminister, eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, fordi at meget af den frustration, der knytter til det, jo ikke er en, de oplever. Øh, de oplever som mange andre bagside af den medalje, skal det jo så sige Altså med sex og sådan noget. Men, øh... Og kan man sige, at grunden til, at vi taler om de her ting, at det er vigtigt at tale om de her ting, øh, i forhold til, hvad der ligger af forventninger til, øh, øh, til manderollen, det er selvfølgelig for, at øh, at unge mænd og drenge har nogle, nogle sunde manderoller og nogle sunde mandefællesskaber at spejle sig i. Men kan man sige, at det, det er også vigtigt i forhold til, at kvinder får et indblik i, øh, hvad, hvad, hvad mænd ligesom gennemgår, eller hvad, hvad der ligger af, af pres på mænd? Fuldstændig. Det, det, det, altså, det er jo det er, et genialt eksempel på sådan et empatiopbyggende bevægelse, hvor at der, skal, der skal der jo på en eller anden måde ske noget lidt tilsvarende for mænd, at vi skal begynde at dele vores erfaringer med at være et køn i verden i lige så omfattende grad som YouTube jo egentlig i høj grad var og i, og i høj grad var for mange kvinder. Ikke? Um, men, men guess what's not very masculine det er at sådan snakke ud om sårbare ting, så det er sådan lidt den er lidt den er også en hård nød at knække. Mm, det er virkelig en mur, der skal nedbruds. Um og en af dem, som er med til at nedbryde den her mur ud over, øh, ud over dig, Rasmus, og også dig, Momo, som, øh, som stiller op her i dag, det er øh, Herlig Svend eller Sebastian Lyngård. Øh, og jeg sidder her med hans øh, bog, som har været ude i et par måneder efterhånden. Og øh, der er et, øh, et forår, som jeg gerne lige vil læse lidt op af. Måske kan I genkende øh, noget af den her tekst her. Maskuline tårer har vi lært at gemme væk lige siden skolegården. De kalder bare på endnu flere tisk. Tag dig nu sammen, Ja. men dig op, læg lov på det hele, behold din skrig i din krop, i et lille hus på landet eller mørke blok, bag gardiner, der gør, selv solen giver op. Og det er altså et lille uddrag fra Når Mænd Græder af Tobias Rahim, som vi hørte tidligere her i, øhm, i programmet. Og øh, bogen hedder Mandsforræder og er øh, skrevet er af Sebastian Lyngård eller herlige Svend, som han hedder på Instagram, og grunden til, at øh, jeg har taget den her bog med, er fordi den handler om præcis de her emner. Sebastian, han oplevede, at han havde en øh, anonym Instagram-profil, som mest handlede om, øh, øh, om at vise at dyr er øh, og nuttede. Og engang blev han en lille smule politisk, og det han oplevede, det var, at øh, han fik rigtig mange meget vrede beskeder i sin, øh, i sin indbakke øh, fra, øh, fra mænd, som han øh, følte talte til ham, som om han var et barn. Og øh, via dialog med sin søster fandt han ud af, at ah, mændene tror ikke, at jeg er et barn. Mændene tror bare, at jeg er en kvinde. Øhm, og efter noget tid valgte han at springe øh, spring, spring ud, skulle jeg til at sige, som, øh, som 30-årig mand og ikke som teenagepige. Og, øh, og på den måde har han ligesom oplevet at blive, øh, blive, blive, blive talt til og skrevet til, som, øh, både som kvinde og som mand. Og øh, nogle af de erfaringer fra hans eget liv og hans egen opvækst med, øh, med de her forventninger til, hvordan man er en rigtig dreng og en rigtig mand. Har, skriver han om i den her bog, der hedder uh, Mands forreder. Så det er lige sådan en, uh, en midtvejsanbefaling her. Um, og han har så valgt at bruge uh, to Tobias uh, Rahims besked her i, uh, her i forordet. Rasmus, lige før der sagde du, at uh, et eller andet er noget af det, der er allermest farligt for samfundet. Noget med at holde indebrændthed i forhold til sårbarhed, tror jeg. Ja. Har du lyst til at uddybe lidt mere? Hvorfor det er så farligt for vores uh, samfund, at uh, at blive, blive indebrændt, i stedet for at uh, udtrykke sin sårbarhed? Altså, jeg tror på, at svære følelser er universelt og menneskelige, for det første. Og så tror jeg på, at der er en social norm, der dikterer, at mænd på grund af deres køn, og på grund af forventningerne til dem, skal ikke udtrykke alle de svære følelser, basically. Og den eneste valide måde, at udtrykke dem på, det er med vrede. Og det jeg tror på, at mennesker har brug for at få udliden, altså eller at ud, komme af med deres svære følelser igennem tårer, eller igennem at bande. Jeg tror, jeg er en firm believer i at bande. Eller i at medle med noget kropsligt. Og jeg tror, at der er, uden at undskylde nogens ugerninger, så synes jeg, at det er sådan en meget logisk dynamik, der sker, at når samfundet fortæller mænd, at de ikke må udtrykke utilstrækkelighed, sårbarhed, skrøbelighed, grad, at så holder de det inden, indtil de en dag ikke kan holde det inde længere, og så er det, at det går galt på den ene eller den anden måde, og så tror jeg også ofte, det er der, det går galt på måder, der går ud over dem omkring os mænd, igen, ja. uden at undskylde nogen. Men jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange af mænds ugerninger, og mistrivsel, der kan forklares på den her måde, overordnet måde. Mm. Og vi sidder altså her i studiet og nikker meget enigt. Det er det her klassiske bære, som lige så langsomt bliver fyldt op, og lige pludselig så, så flyder det over og eksploderer og bliver til, til, kan blive til nogle, til nogle ret slemme ting. Og apropos at være mand og ikke, ikke tale om sine følelser og holde dem inde og blive lidt hård, så skal vi høre et nummer med hukkorm, der hedder Tramand. Du lytter til køn, sex og hele muligt tjausen. Mit navn er Sonja Rita, og vi er på 24 /7. Vi har lige talt om, at mænd altid har lyst til sex, og det er selvfølgelig ikke en sandhed, det er en forventning og en norm og en misforstået ting, som nogle gange ligger i vores samfund. Måmå, hvad tænker du om det? Hvad er dit syn på det her med, med, med normernes forventning til, at, til mænd og sex? Altså, til at starte med, øhm, så har jeg jo også, øhm, igen i hvert fald udefra set, haft, Øh, oplevelsen fra den modsatte side, øhm, og der har jeg faktisk oplevet øh, med flere af mine mandlige partnere, der jeg stadig øh, ikke var transitioneret, at de øh, øh, havde en, en frustration over, at de ikke synes, at jeg øh, tog initiativ nok, så selvom der er den her forventning ude i samfundet, til at det er mænd, der altid har lyst til sex og skal erobre og, og have damerne og helst have knaldet så mange jomfruer som muligt og så er der alligevel også altså en, en forventning, som som, er, som ikke kun er begrænset til en person. Fordi jeg har haft mere end en mandlig partner, øhm, som, som har udtrykt den her, jamen, hvorfor tager du ikke initiativ og sådan, når jeg så har det har det været med varierende succes, og det kan man jo så brygge videre på. Øhm, det vil jeg lade være med lige nu. Øhm, men, men, men så fra, fra den side som, som mand, eller i hvert fald maskulin person, altså der vil jeg sige, der lever jeg meget dårligt op til altid at skulle have lyst til sex, fordi jeg er øh, demiseksuel og, og grey ace, og det er sikkert nogle ord, som en masse mennesker ikke har hørt før. Ja, det må du lige forklare. Øh, demiseksuel, det vil sige, at... Øh, men man er ikke øh, aseksuel, tænker jeg, at de fleste af os kender til. Man er ikke nødvendigvis aseksuel, men, men man øh, øh, har først... Altså, hvor andre mennesker, har jeg lavet mig fortælle, kan se en person i byen og tænke, damn, dem gad jeg godt knalde. Øhm, så har jeg først den tanke, når jeg har, har opbygget et eller andet bånd til personen, at jeg så meget hurtigt kan opbygge bånd, og det kan ske på en dag nogle gange, men... men min første tanke er aldrig, dem gad jeg godt knalde. Øhm, det er altid, dem gad jeg godt lære at kende. Det virker som en interessant person, og når jeg så kender dem lidt, så kan det andet øh, øh, eventuelt følge med. Øh, og, og grey ace, det er, at man er på det aseksuelle spektrum, men ikke rent aseksuel. Øh, man har kun lidt lyst til sex, eller svingende lyst til sex. Det tror jeg, de fleste har nok svingende sexlyst ikke også? Men ja... Øhm, så så altså på den måde lever jeg meget dårligt op til, øh, som man altid skulle have lyst til sex. Øh, jeg synes, det var, øh, hvad, hvad det angår med den, med den forventning, øh, synes jeg, det var... Øh, jeg, jeg stussede over, at øh, Rasmus i, øh, i sin introduktion siger, øh, at der er en forventning til, at man som mand er promiskuøs. Fordi jeg tror aldrig i mine 38 år, jeg har hørt nogen bruge ordet promiskuøs om en mand. Fordi promiskuøs er altid en kvinde. Fordi der ligger den her negative ladning, at der er en, der er forløs på tråden. Mm. Hvis man skulle sige det med danske ord. Og hvad betyder Æ... det sådan mere neutralt at være kan Men det, det er jo, at man har mange sexpartnere. Men, men jeg har altid hørt ord som negativt ladet. Jeg tror gængst, at det bliver brugt negativt. Og derfor kan en mand per definition ikke være promiskuøs, fordi han forventes. Det lyder lidt som om det er et gammelt øh, at ord for råber. for ho eller slot. Ja. Mm. Yeah. <laughs> ja. Okay. Øh, og det siger du sådan, det, det, det, er, det er ikke et ord, som, som de fleste mænd bruger, fordi det er det er negativt ladet, og det er ikke i, by default negativt, at mænd har mange sexpartnere. Pr præcis. Yeah. Altså mænd bruger det om kvinder. Yeah. Øh, men mænd bruger det ikke om mænd, fordi fordi som mand er det jo positivt at have mange sexpartnere, Som kvinde er det negativt og promiskuøs er negativt lavet, og derfor er det kvinder, der er det. Mm, ja. Så der ligger helt klart også en forskel i det her med, hvad er, hvad er normen øh, for mænd og for kvinder i og antallet af sexpartnere og hvor opsøgende man er, og øh, hvordan man ligesom, øh, tager imod, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, øh, fordi vi taler rigtig meget om mænd, og det gør vi, fordi det er vigtigt, og fordi det er det, det her afsnit handler om. Men du var inde på lidt tidligere, Momo, at da du øh, i starten af dit liv øh, blev forventet at være en kvinde og en pige, at du, ikke fandt dig, altså, du følte dig meget distanceret til kvinderollen. Øh, og det synes jeg er lidt interessant og også meget vigtigt at nævne i det her afsnit, at det her med forventninger til ens køn, er selvfølgelig ikke kun mænd, der oplever det, at det er der også øh, mange kvinder, der oplever. Det gør du i høj grad, og det har vel også været, øh, fordi du i virkeligheden ikke var en kvinde, så tog du afstand til det. Øh, kan man ikke sige det? Øh, altså jo, det tror jeg, men, men samtidig, så er der også altså fordi de her forventninger øh, øh, ikke er realiteter, så er der jo også, altså, der er også mange kvinder, der, der distancerer sig Æh, altså til forventningerne på den ene og den anden øh, måde nogen øh, bliver øh, øh, vrede feminister og andre bliver ikke som andre piger. Mm, ja. så det siger bare noget om, vi har nogle ret snævre idéer om hvad der hvad der hvad der ligger i forventninger til vores køn. Æh, og jeg har den en, min personlige historie omkring det her, der er en, en lang overrække følt ligesom vi har talt meget om i dag, at jeg ikke havde lyst til at leve op til de forventninger, der var til at være en rigtig kvinde. Og noget øh, og, og så langt ud i min øh, tankegang, det var et tidspunkt af mit liv, hvor jeg var øh, single, og jeg var egentlig en glad single og syntes, det var sjovt. Men jeg nåede også at tænke, at nu vil jeg gerne finde øh, en, som jeg kunne være i et par forhold med. Men jeg nåede faktisk at tænke, men det bliver sgu nok lidt svært. Med mindre, jeg laver lidt om på mig selv. Fordi der er nok ikke nogen mænd, der gider at have en, der ikke gider gå i højhælet sko, og have dametaske, og have langt hår at gå med make-up, og sådan nogle ting. Og jeg følte mig simpelthen, øh, som om jeg var den eneste i verden, den eneste kvinde i verden, der havde det på den her måde, at jeg bare ikke overgøede nylonstrømper og nylolak. Øh, og så kiggede jeg rundt på mine veninder opdagede. At der var faktisk flere, der ikke orkede de samme ting, og de havde kærester. Øh, og så fandt jeg en, der, var, der bare syntes, at jeg var skøn på min helt egen øh, måde, øh, og som blev helt nervøs engang hvor jeg gerne ville dress mig op til en påskefrokost, øh, og han troede, at jeg ville komme, og så øh, han ikke kunne kende mig, fordi jeg havde staset mig ud, men jeg kom egentlig bare et, i et, et, et multispraglet øh, jakkesæt, og så blev han glad, og <laughs> øh, alt var godt. Øh, men er det altså er der nogen af altså for eksempel dig, Rasmus, arbejder du med, med kun med mænd og, og, og øhm, hvad det og, og, og, og forventninger til manderollen, eller eller har du, har, du, har du kvinder på dit hold der på på højskolen for eksempel? Ja, der er også, der er også kvinder i fa på faget, men ja ellers altså, jeg beskæftiger mig mest med, med mænd og maskulinitet og mandeforventninger til til mænd, men med en meget meget stærk bevædeligende pointe om at det hænger sammen. Altså for eksempel lige det, vi snakker om lige før med, med forventninger til sådan seksualitet og sådan noget. Der er det, vi snakker om, det er jo hele bagsiden af, af den der slutshaming-kultur. Altså sådan det er bagsiden af det. Øhm, altså, hvor Jeg tror, hvis man stener de her ting nok og længe, som jeg i hvert fald har gjort, så opdager man ret hurtigt med de fleste issues, at de forbundne altså i hvert fald hvis man tager udgangspunkt i, sådan, i, i henholdsvis mænd og kvinder, så er der bare virkelig mange af mænds issues, der er bagsiden af, af, af, af kvinders issues. Altså, de hænger altid sammen. Mm. Altså, vi, Sådan random andet eksempel er sådan noget, kvinders øh, udfordringer med sådan at, at, at, at, at lave karriere og få lige mange penge for det samme arbejde, sådan noget, er, jo den samme, er, jo, er jo den omvendte, Del af den issue, der hedder, at, at det er svært for mænd at, at være meget til stede, og tage barsel, og, og, og prioritere deres familie, og kultivere de værdier. Altså, det hele hænger nærmest altid sammen. Men, men, men mænd er ikke nok engagerede i det arbejde. Og, det er det, og derfor, jeg synes, det er den, for mig er det den vigtigste gruppe at nu. Det, du siger med, med, med ligeløn og barsel, og... Og, og så videre øh, får mig til at tænke på, øh, jeg har lige læst en øh, bog om økonomi, og det lyder dødsydt og det ville det også være, øh, hvis ikke det var fordi, det er øh, en bog om øh, feministisk økonomi. Den hedder Det eneste køn, hvis man har tænkt sig at læse den, vil jeg advare om, at den er meget sis, øh, meget cis, øh, men, men ellers faktisk en rigtig god bog, øh, som også handler om det her med, Altså det eneste køn, det henseder til, at, at manden er inden for økonomien det eneste køn, fordi kv det, kvinden gør, har ikke sådan, som økonomi som fag øh, er udformet, øh, en økonomisk værdi. Øh, omsorg øh, kan man ikke øh, lægge på bordet og måle og veje og sige, der er 30 af dem, dem kan vi sælge for 10 kroner stykket. Den giver rigtig meget forklaring på, på, på økonomi og sådan noget, og hvordan det bunder i de her forventninger øh, til maskulinitet og femininitet. Øh, så hvis man lige ser bort fra den altså et så vil jeg faktisk kraftigt anbefale at læse den. Fedt. Og hvad sagde du, den hed? Øh, den hedder Det Eneste Køn. Jeg kan give jer navnet på forfatteren bagefter. Det er helt okay. Vi kan også skrive det ind i anbefalingerne. Nu skal vi til at høre et øh, stykke musik. Vi skal høre et nummer, der handler lidt om, ikke at givet at leve op til uh, især den her bestemte måde, man skal se ud på som mand. Den hedder Dan Bilzerian, og den er lavet af søn. Og her fik I søn med Dan Bilzerian. Du lytter til 24 med køn, seks og hele muligt Og øhm, vi taler om øhm, manderoller og maskulinitet, og vi er nået til, øh, til sidste afdeling her. Øhm, og her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om Rasmus og Momo. Øh, lige Lige kort rundt igen, øh, for at være sikker på, at vi har fået det med, Jeg vil gerne spørge, hvad, hvad tror I, at det gør ved mænd, måske især unge mænd og drenge, at de er underlagt de her normer omkring maskulinitet? Hvad har der konsekvenser, og hvad, hvordan, hvad, hvad gør det ved ens måske ens selvbillede, når man vokser op? Jeg tror, at i sin essens, så er de der forventninger, de der normer, idealer for, hvordan man skal være dreng og hvordan man skal være mand, de er øh, begrænsende og meget frihedsberøvende. Det er i hvert fald sådan, jeg har haft oplevet det, og sådan, jeg har reflekteret over efter, ligesom, og prøve fri fra det i en eller anden forstand. Så det gør også, at det her slags arbejde for mig er et frigørelsesprojekt, altså. Og det lyder så crazy, især hvis man er sådan radical feminist, og bare sådan tænker, at, at mænd, mænd, mænd er ovenpå altid, og i øvrigt er til alt ondt, eller sådan sat på spidsen. Mm. At mænd har noget at frigøre, blive frigjort fra, men det, det tror jeg helt ind til min kerne, at, uh, at vi har. Og jeg tror ikke helt, at vi har forstået endnu faktisk potentialet i den frigørelseskamp. Mm. Så det handler om, at man skal føle sig... Øh, man ikke skal føle sig forkert i at være den, man er, og at man skal føle en frihed i at være mand på den måde, som man, som man på en måde selv vælger. Øh, ja, men med men den formulering, der kommer det til at lyde, som om det er mere individuelle mænds eget ansvar. Mm. Og det er faktisk også kerne øh, maskulinitetsproblem, at vi betragter alle vores problemer som individuelle problemer, når mange er dem i virkeligheden er strukturelle. Og det er ikke kun, at vi ikke skal føle os forkerte, men det er også, at vi som samfund og som kultur skal prøve at stoppe den forkerthed, øhm, som vi pådutter mænd hele tiden for, hvis det bare de det den mindste smule ved siden af. Mm. Og hvor, hvor ligger problemet allermest, tror I? Altså, hvad, hvad er det for nogle strukturer, der især er med til at skabe de her normer og de her forventninger? Altså, øhm nu vil jeg svare på den første del af de spørgsmål i stedet for anden del, for du sagde, hvor, hvor ligger problemet mest, tror jeg, du sagde. Mm. Øhm, det ligger ikke så meget i de individuelle strukturer, som i, at alle de her strukturer er selvforstærkende. Altså selvforstærkende som ind i helvede, altså det, det er jo jamen, så skal mænd være sådan her, og derfor bliver mænd sådan her, og så skal mænd helst ikke vise følelser, og derfor så vokser man stille og roligt op, og bliver mere og mere følelsesmæssigt afstumpet, fordi man bliver straffet enten meget direkte ved at få skæld ud af, af sine voksne, eller, eller, eller indirekte ved, at de andre drenge ikke gider at hænge ud med en eller et eller andet. Øh, hvis man viser sine følelser, altså, og så bliver man mere og mere afstumpet følelsesmæssigt, Øhm, og, og så bliver det også det, man giver videre til sin lillebror eller sine andre venner eller sine børn øhm, så, så problemet eller udfordringen den er ikke kun et sted altså, den er, mm. det er jo at, at bryde den her, den her øhm, kæde på en eller anden måde, og det kan vi jo netop ikke gøre individuelt, det er jo et, et fælles projekt. Ja, for det lyder lidt som om, at det er en slange, der bider sig selv i halen. At det, sådan ligesom bare, det bare går videre, og man, man opbygger en masse ting i sig selv, som man så giver videre til nogle andre. Helt sikkert. Ja. Må jeg, må jeg? ja det er jo det er sådan, en anden måde at sige det på. Det der på, det er også bare, at det er jo det, er jo sådan, øh, det mindst maskuline i verden, det der med at og, at der er noget, man ikke kan løse, eller noget, man ikke kan klare selv, og at der er noget, der er hævet et problem, der er hævet over en, som, som er større end en selv. Og, og, og mens issues, mens vilkår, eller om man skal kalde det mens trivsel, mens ligestilling, det er jo strukturelle problemer. Det er jo netop problemer, man ikke kan klare selv. Og på den måde, der er den her kamp så vanvittigt svær, fordi, den, fordi sådan maskulinitetsidealerne lidt sådan forhindrer eller begrænser reformationen af maskuliniteten i sig selv, ikke? hvilket jeg synes er nøjeren, og det er noget, der holder mig vågen øh, mange nætter. Så hvem, hvem kan gøre noget? Og hvad kan man gøre? Jeg tror... folk øh, Momo. Øh, <laughs> jeg, det skyldte jeg hen til mikrofonen. <laughs> I was there first. Men altså, det kan vi alle sammen. Men jeg tror især folk med meget magt og meget indflydelse, som Øh, magthavere, men også for eksempel, som vi snakkede om tidligere med Tobias Rahim. Altså det er sådan nogle mennesker, hvor det virkelig batter når, når, de, øh, når, de, når de tør adressere nogle af de her issues. Fordi der skal være positive maskuline forbilder, der, der tør at tage de der første skridt. Fordi det er ret meget øh, det er virkelig nøglen. Det, til mange mænd, for mange mænd tror jeg, det er at se andre mænd gøre det og træde ved siden af på en eller anden måde. til den der rustning af, så tør de andre også godt gøre det. Det der med at have nogen at spejle sig i, nogle gode, sunde forbilleder, der repræsenterer noget andet end det her øh, over overhypermaskuliniserede. Øh, og der er det jo faktisk lidt sjovt med Tobias Rahim, fordi han udadtil til øh, er fuldstændig den her, øh, i hvert fald udseendsmæssigt, den her mand, vi beskrev i, øh, i starten. Øh, så han rummer ligesom de to yderpunkter, det er meget, meget, meget maskuline, og så samtidig det indre det øh, sårbare. Øh, og det er også lidt en interessant snak. har du noget du ville tilføje, mormor? Jeg vil bare have været super cheesy til de spørgsmål og til om, hvem der kan gøre noget og sagt os alle sammen ja. sammen. Ja. Hvordan gør man? Hvad kan vi gøre alle sammen for at ændre på de her strukturer her? Nu går vi lige over i React-delen. Hvad kan vi gøre os, der her i studiet, men især også, hvad kan lytterne gøre for at være med til at ændre nogle af de her strukturer? Vi kan give hinanden et kram. Mm -hmm. Helt seriøst. Uden at dunke hinanden i ryggen. Var det det, du skulle til at sige, Rasmus? Jo. Ja. <laughs> yep. Giv hinanden et kram, hvor man stryger hinanden på ryggen. Et langt kram. Et langt en kram, ja. ja. Og sige til hinanden, at man elsker hinanden. Selvom og, og, at man er to mænd. Og vi kan lytte. Altså, når der endelig er øh, en mand, der tør snakke om sine følelser, så i stedet for at grine af ham, eller øh, sige, haha, skal du til psykolog? Eller et eller andet, så kan vi faktisk lytte. Og så kan vi måske ramme alle vores sige, Bro, jeg synes måske, du skal snakke med en psykolog. Mm. Når vi har lyttet, vi kan sige, er der noget, jeg kan gøre for dig? Vi kan sige, skal vi sidde lidt sammen? Jeg tror også, øhm, ja, for mig er det på en eller anden måde også bare virkelig vigtigt, at alle andre, eller alle de mennesker omkring mænd, også øhm, er indstillet på, at i de kommende år, der kommer vi til at fuck med det her. Altså, der kommer til at ske, der er en ægte sådan, revolution i gang på det her punkt, og det kommer kun til at blive vildere. Og jeg håber bare sådan, de mennesker, der er ude i verden omkring mænd, der har mænd i deres liv, de er klar på, at mænd kommer til at betyde mere lige om lidt. Og der er rigtig mange mænd, der går og føler, at der er ikke nogen, der giver en fuck for deres følelser, og der, at de bliver til, øh, gjort til grin, øh, hvis de øh, åbner op og gør så sårbare, og Især er der mange mænd, så primært heteroseksuelle mænd, der er, der frygter, at ingen vil have dem romantisk eller seksuelt, hvis de, gør, hvis de afviger for meget fra det der macho idealing. Mm. Og der synes jeg bare, at det er sådan ret vigtigt også, at vi så gør, hvad vi kan som samfund for ikke at straffe eller sanktionere de mænd, der så træder ved siden af. Og det er inklusiv faktisk sådan noget med at håne. Men der græder noget, som faktisk øh, rigtig meget ellers meget fornuftige feminister også er meget tilbøjelige til. For eksempel den der joke om, at, hvad mænd heller vil end at gå i terapi, synes jeg faktisk har nogle problematiske øh, undertoner. Æm... Vel fordi den er med til at bekræfte den her stereotypiske mandrolle. Ja, hvis man er nysgerrig, så har jeg lavet helt meme der forklarer det rigtig grundigt ind på min Instagram. <laughs> det var meget nedledende sagt. Ja, men jeg tror bare sådan, hey, embrace yourselves, og, og prøv lige at tage imod det her, der kommer lige om lidt med åbne arme. Mm -hmm. findes der nogle gode, sunde mandefællesskaber, som man kan tage del i, enten øh, online, eller altså sådan, hvad, hvor kan man gå hen for at omgive sig med nogle, med nogle, i nogle, gode, altså, nogle gode mænd, som ikke øh, altså, spør spørg ind og lytter, og gør de ting, som du siger, må man tillade, at man er sårbar, og og føle som, findes der organisationer, findes der grupper på øh, nettet? Hvor går man hen for at, at, at blive en del af nogle af de her gode, sunde fællesskaber? Hvor må du, øh, du øh, trækker på skuldrene, så, så sker jeg nok øh, name <laughs> Der I Danmark der er der øh, den første organisation, der ligesom tog de her ting op, øh, sådan, øh, meget med udgangspunkt i, øh, i mænd ma og maskulinitet, øh, og ikke med et andet specifikt minoritetsperspektiv, for eksempel. Det var, det var Deragender, øh, et projekt, der startede i 2016, som stadig kører og som laver mandegrupper, blandt andet, men også øh, er aktivistiske omkring nogle af de her issues. Og så i 2020, der kom Dansk Mandesamfund, som også øh, som på en eller anden måde måske er mindre sådan, kulturelt orienteret, I don't know, det er mit indtryk, og måske mere sådan, politisk orienteret. internationale er der vanvittigt mange organisationer. Altså, du har sådan noget, a call to men om øh, i Sverige har du men fra helt og sådan noget. Hvis man er sådan noget til, til Reddit, for eksempel, så er der sådan et ret fedt subreddit, der hedder MensLib, altså M-E-N-S-L-I-B, sådan står for Mens Liberation. Mm. Æm, apropos det med frigørelseskamp, øh, så har du sådan nogle podcaster, som øh, folk, der laver YouTube på, for eksempel har du sådan noget, øh, hvad hedder han? Healthy Gamer, tror jeg, han hedder. Og Hel healthy Nej, men jeg kan, ah, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder, så det er, dårlig, det er en dårlig øh, anbefaling. Dr. Nerd Love er der en, der hedder, som er ret fed. Øhm, jamen, der, der er vanvittigt mange sådan, ting, man kan kaste efter folk. Jeg laver onsdags anbefalinger hver onsdag på min Instagram. Ah, godt øhm, tip. God tip. Øh, men ja, vi mangler helt klart stadig i de der rum, altså. Og det allervigtigste er jo, at vi kan etablere de rum i virkeligheden. Hmm. Hvordan gør man det? Ja, det, jeg synes, det, det var lidt snydt for mig, da jeg startede på højskole, for fik, jeg fik nogle virkelig gode kammerater, hvor vi kan sådan rumme hinanden, hele mennesket i hinanden. Men jeg tror, det er ved at, være, at prøve bare, bare prøve at være den første, der tager den der skidrustning af. Altså, og sådan. For jeg tror, det øjeblik, man træder ved siden af og prøver at åbne op og gøre sig sårbar, fordi det tror jeg, det er det, der primært mangler, så, så skaber man en præsentence for de andre og fortæller dem, at det må man godt, og det kan de også godt gøre. Mm. Så når man men, finder mod til at være den første, der åbner op og siger, jeg er faktisk på den her måde, og når I er sammen med mig, må I også gerne være på den her måde. Ja, og det er. men det er meget, meget forenklet sagt, og det er også en måde at sige det på, der ikke anerkender, hvor vildt svært det også er. Ja. Andre anbefalinger til lytterne. Hvor kan man gå hen, hvis man gerne vil vide mere? om det her emne, hvis man gerne vil dykke mere ned i det. Det kan være Instagram-profiler, bogtitler, musik, øh, whatever. Vi har haft nogle lidt løbende undervejs, som vi nok skal skrive ind i, øh, i episodteksten. Men øh, lige her til allersidst, hvad har I af, af gode anbefalinger, Momo og Rasmus? Øh, jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om nogle specifikke anbefalinger, men øh, føl øh, queer mennesker. Queer mænd, men også øh, ikke-binære personer, øh, også øh, altså transfeminine personer, fordi de står med at have brudt øh, den her øh, mande -rolle, øh, Og Jeg sidder og tænker på en specifik lige nu, som jeg ikke kan... Huske, hvad hedder. Men den sender øh, måske du til mig, mig og så putter vi den ind i, i episodeteksten og så kan I finde den derinde. Ja, og hvis man gerne vil, altså det bliver lidt mere bredt, øh, end det her med manderollen, øh, men så kan jeg øh, anbefale en Facebook-gruppe, den har ikke, enten har jeg ikke fået notifikationer fra den, ellers er den ikke super øh, aktiv lige nu, øh, men som hedder Intersektionelt Feministisk Læringsrum, øh, hvor man kan komme og spørge om, om alle mulige ting. Altså, øh, jeg har nogle gange brugt den, når jeg har set et Facebook-opslag, hvor jeg sådan, er det her en lille smule sexistisk, eller hvad? Og så link det der ind og mm. sige, hey, har I nogle gode tags på det her? Øh, der, der, kan man, øh, der kan man faktisk lære rigtig meget, og der er, øh, øh, synes jeg, ret meget åbenhed, øh, og der er øh, øh, både mænd og kvinder og mennesker og andre køn, øh, der er aktive i den gruppe. Mm. God anbefaling. Hvad med er dig, Rasmus? Jeg tror, øh, udover de, dem, jeg nævnte før, der tror jeg, at podcasts i Danmark, der er, er der et ret nyt projekt, der hedder Sex for Mænd, som jeg synes er ret fedt. Og spoiler alert, der kommer hvis der er et afsnit med mig. Uh. På, på engelsk, der øh, er der blandt andet en podcast, der hedder Remaking Manhood. Øh, eller Healthy Masculinity Podcast. Men jeg tror måske... Altså, der er ret mange af sådan nogle spændende ting, man kan anbefale. Jeg tror, for mig er det egentlig vigtigt at, at sådan give en pointer til, hvordan man kan finde fede ting selv, eller hvordan man kan... Hvis nu man er sådan en, der bare tager alt, hvad jeg siger, for gode varer, så hvis man vil have min tommelfingerregel til, og hvordan man ved om noget, det er godt, mm. <laughs> og man ikke gider bedømme det selv, så øhm, er det bare vigtigt at have for øje, om hvad end, man, hvad end det er en podcast, en bog, en hvor type whatever. Så gå efter dem, som ikke fortæller dig, hvordan du skal være mand, men dem, der snakker om, hvad for nogle forventninger, du er blevet stillet, fordi du er mand. Mm. Der er kæmpe forskel på dem, der... Og det, det ser man også i mandegrupper, for eksempel. De fleste mandegrupper er nogen, der gerne vil pakke din rygsæk med alt muligt, sådan her er du en mand. Og sådan nogle kilder er der vildt mange af. Men det positive maskulinitetsarbejde, som jeg kalder det, det er alt det, hvor vi tager den der taske af og pakker den ud sammen og, og, og kigger på alt det, vi er blevet tildelt i vores liv og alt det bagage, vi har fået få med. Og sådan lidt sammen og hver for sig sådan pakker, pakker noget af det ned igen og pakker noget nyt ned i og sådan selv beslutter, hvordan vi vil være mænd. Så kig på problemerne i stedet for personerne. Kan man sige det? Meget kort. Mm. Kig på det, der, der stiller sig kritisk over for det, ja. vi bliver bedt om at gøre. Og ikke det, der beder dig om at gøre alt muligt. Great. Og øh, min anbefaling i dag er at følge mine øh, to gæsters Instagrammer. Momo Michael, vi skriver det også i episode-teksten. Og så Rasmus Hall Møllers Instagram, som øh, laver memes omkring, øh, omkring manderollen og hvordan man bryder ud af det på en meget øh, humoristisk og let tilgængelig måde. Jeg håber, at I har fået mod på at, uh, at hjælpe med at bryde nogle af de her uh, normer og uh, være, uh, være sårbare og føle og øje, uh, ligesom I har lyst til at være. Tusind tak for i dag, Rasmus og Momo.